Ці слова, здавалося, заколисували п'яну потвору. Він начебто заспокоювався, розкисав, розповзався на клапті. О ті клапті Валюша збирала по підлозі і вкладала до ліжка. Варварі Федорівні здавалося, що вона дивиться, який жахливий фільм, де грають безталанні актори, які постійно забувають слова. Не вимовляють їх, а мимрять, де безталантний режисер понавибудовував безглуздих мізансцен, які наповзають одна на одну. Актори плутають їх, грають не в тому порядку, який написав безталантний сценарист. Це не могло бути реальністю. Це був сюр. Модерний, незбагнений, фрагментарно перемішаний сюр. Нарешті Валюші вдалося покласти це страхіття без голови, без рук і ніг, без обличчя, з якимись потворними виростами замість людських органів до ліжка. «Бабусенько, вилягайте отут на дивані». Я постелила. Роздягайтеся. Години дві він буде спати. Потім кричатиме, голосно, страшно. Та ви не зважайте. Це у нього клініка така. От коли встане і почне шукати ножа, тоді справді страшно. Але я поховала і ножі, і веделки. І навіть спиці, То ви не бійтеся. Він нічого не знайде. Головне, щоб з хати не вибіг і не погнав голий босий по горілку. На дворі грудень. «Не вибіжить, доню!» – я двері зачинила на ключ, а ключа заховала. Отут він під подушкою. Варвара Федорівна почала розуміти, що вона теж почала йти за цією сюрреалістичною логікою, що теж перетворилася на персонаж із фільму «Жахів». За віком належить на баба Ягу. Нехай уже він засне, нехай засне, хай не мучить бідолашну Валюшу. І мене стару нехай не мордує. А зять немов навмисно, не давав собі заснути, вовтузився, раз у раз щось вигукував. Щойно сон долав його і дихання вирівнювалося, як він знову ворушився, ворушився з прокволу, не маючи сили, та за всяку ціну намагався продовжити о той страшний, виснажливий, фантастичний спектакль, до перегляду якого нагодилася на свою біду, не готова до такого стилю постановки глядачка. Я не буду спати. «Я не хочу спати! Я не буду спати! Я не хочу спати! Я боюся спати! Я не хочу спати!» бурмотів без перестанку, тихо та набридливо зять. І вже в голос. «Валюшу, дай мені пити! Пити дай! Хочу пити! Пити принеси!» «Ти принесеш чи ні? Вже неси! Чому не несеш?» Валя таки пішла на кухню і принесла чаю з варенням із чорної смородини. Вона любила варити варення. Її валюшка. І варила дуже смачне. Не гірше, як вона сама, Варвара Федорівна. «Що ти принесла? Я просив води. Звичайної води. А ти принесла якусь отруту. Я знаю, знаю. Ти хочеш мене отруїти. Знаю, ви всі цього хочете». Почувся звук води, що л'ється. Варвара Федорівна увімкнула світло і не повірила очам. Потвора, Люба посміхаючись, розливала чай по білому, чистому, щойно постеленому простирадлу. І тоді терпець, руками гартований, залізний терпець старої вчительки, увірвався. Вона вихопила з рук потвори горня, вже порожнє, висмикнула з-під нього розмальоване у фіолетово гранатове простирадло з кубками ягід. Зварення. Перекинула дебеле та немічне з перепою взятове тіло горілиць і почала шмагати отим мокрим простирадлом по обличчю, по спині, по ногах. Валя вирвала простирадло бабусі з рук та не змогла втишити нападу небаченої досі ніколи в житті, непережитої ганебної, отчайдушної люті. Варвара Федорівна вхопила зятя за горло і почала душити. Душити по-справжньому, з єдиною метою – завдати йому не болю, смерті. Тільки цього хотіла вона усією душею, тільки цього убити, знищити, припинити навік оте нелюдське знущання над її онукою надлагідним тихим створінням, яке вона виховала для любові, для ніжності, для доброго сімейного життя. Душити, топтати, гамселити –